מלכים מב, פרק י"ח. ויהי בשנת שלוש להושע בן אלה מלך ישראל, מלך חזקיה ונאחז מלך יהודה. בן עשרים וחמש שנה היה ומולכו, ועשרים ותשע שנה מלך בירושלים. ושם אמו אבי בת זכריה. ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה דוד אביו. הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות, וחרת את העשרה, וכיתת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. באדוני אלוהי ישראל בטח. ואחריו לא היו כמוהו בכל מלכי יהודה, ואשר היו לפניו. וידבק באדוני לא סר מאחריו, וישמור מצוותיו אשר ציווה אדוני את משה.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 עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצורות, ויתפסם. וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לחישה, לאמר, חטאתי שוב מעלי, את אשר תיתן עלי אשא. וישם מלך אשור על חזקיה מלך יהודה שלוש מאות כיכר כסף ושלושים מכיכר זהב. ויתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בית אדוני ובאוצרות בית המלך.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 ויקראו אל המלך, ויצא עליהם אל יקימה בן חלקיהו אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר. ויומר עליהם רב שקה. אמרו אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? אמרת אך דבר שפתיים עצה גבורה למלחמה. אתה, על מי בטחת כי מרדת בי? אתה הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה, על מצרים, אשר יסמך איש עליו, ובא וכפו ונקבה. כן פרעה מלך מצרים, לכל הבותחים עליו. וכי תמרון אלי, אל אדוני אלוהינו בתחנו, הלוהו הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו, ויומר ליהודה ולירושלים,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 הצל יצילנו אדוני, ולא תינתן את העיר הזאת ביד מלך אשור. אל תשמעו אל חזקיהו, כי חו אמר מלך אשור, עשו איתי ברכה, וצאו אליי, ואכלו איש גפנו ואיש תאנתו, ושתו איש מייבורו. עד בואי, ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וחרמים,